Naamu, na, imani yangu nitele kwa mba wendelea vema nduku musikilizaji wa radio pale pote olipo huu ni yule muda muafaka wa kukuretia tarifa abari katika ruwa ya kiswahiri ambayo tunanza na mokta sariwaki inchi ya burundi ndio ambayo haina sharia zagupiga marufuku vitendo vze, vina vzopitishwa katika mitandao ya kijami ambazo vinapaka to, vina paka tope wengine hayo yalibainiwa katika kikao chabla zala mawaziri kilicho endesho mkwani gitega chini ya usimamizi wa walaisi wajamuhuri na miezi mitatu ndiyo muda uliopewa jamii ya wahamiaji na upatikana na undwa na familia theathina tatu sinazo patikana wilayani gisa, gisara tarafani muhanga mkoani Kayanza ili wawe wamehamia katika mashamba waliopewa na viongozi tawala na na wafa, na wanariada zaide elfu kuminamoja kutoka pembe neza dunia ndiyo ambao wanashiriki katika mtuwano ya kimataifu ya Jezo Lempiki Inaotarajua kuzinduliwa wa rasmi ijumahi mujini Tokyo inchini Japan Na ugenini tutamulikia inchini Ethiopia ambapo walaia shirini wameuawa na maelfu wengine wakakimbia makuabo Makuawo kumradi bada ya kuzuka kwa mipigano m, e, mikari kati ya wasi na vikuwa Kosi vya vina vinavyounda usalama huko chini Ethiopia Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatanani hadi tamati upande wa pili yupo ingenieur Albert Douayo Karibuni Leo isanganiro ni kiboko yao Habari Kamili Inchi ya Burundi ndiyo ambayo haina sheria inayopiga marufuku vitendo potovu vinavyopitishwa katika mitandao ya kijamii katika inchi zinazounda jumuiya ya Afrika Mashariki. Hayo yalibainiwa katika kikao cha baraza la mawaziri kilichoendeshwa mkoani Gitega chini ya usimamizi wa Rais wa Jamhuri Évariste Ndayishimiye ambacho kilikuwa na madhumuni ya kutafakari ya kutathmini sheria malum ya kukomesha vitendo hivyo vinavyo pitishu wakatika mitandao ya kijamii, balaza hilo la mawaziri lilikundua kwamba sharia hizo zinaitajika haraka iweze kanavzo inchini ya hapa Burundi na tukendeleana tarifa hii ni kwamba ni kwamba tukendina tarifa hii ni kwamba kina mama wanatolea wito wakusaidia wenzio wajawazito kwa kuashirikisha kwa kuashindikiza kupata vp moza uja uzito hospitalini pamoja na kutoa washirikisha katika kazi za uchovu hayo yalibainiwa hayo hali hiyo husaidia maisha ya mama mujamuzito na mutoto wake kuashwari hayo yalibainiwa jumahi na josefu mujiji katika warsha ya kwa Ano ubongo, wandishi wa habari, inawendeshwa huko mkuwani, mkuwani ngozi, na wandishi hao wanapatikana katika mikuwa ya ngozi na kayanza, na, na madumuni ni, ni kuafunza jisi, wanaweza toa habari, za wakika kuhusu, kuhusu, kuhusu jisia ya kiume au maskilinite positive kwa aluwa ya kifarasa. Na bada ya mapumuziko madogo tutaendelea na tarifa hii. Nam kuasasa tuangazi habari gutoka uko Mikoani, Nyesi ndio omuda uriopewa jamii ya wahamiaji undwa, na, na familia fea filnamiris na zopatikana gisara talafa la muhanga mukwanika Kayanza ili wawe wamehamia katika mashamba ya na zopatikana muhanga ambayo walipewa na tawara. Tadhali hiyo ilitorewa rahamisi hii na mwenye kiti watume ya kitaifa ya kutatua mizozo ya ardi na miliki zingine bada ya shuri za kupatishia shamba alilopokomi wa kinyume na sharia buwana jake lulu, lula kobose. Wamiaji hao walilani vikari hatuwa hiyo wakifamisha kwamba muda huyo ni mufupi wakidadisi kwamba miongo ni mwao wengi umuri unazidi kwa hapa kisogo wakati ambapo wengine wanakumbwa na hali ya ufukara kiasi cha, cha kutopata uwezo wakujenga kwa muda wamyezi miwiri. Na tunapo toka uko mkwani Kayanza tujelekeze moja kwa moja mkwani Karusi ambapo nyezi, nyezi mbili ambayo ni Augusti pamoja na September niomuda uliopewa laia wakazi wa makauma kuya Karusi waliopewa viwanja za ujenzi katika kata ya kigobe ili wawe wameitimisha shuhuri za ujenzi. Kama inazobainishwa na, na ofisi ya kuandami ji obuha tawi la mkwa wa Karusi viwanja miyamoja. 46 ndi vzio ambazo vi, vi, havijajengwa katika jumla ya viwanja 162 vili vzio tolewa eneo hilo. Duru kutoka katika ofisi hiyo ya obuwa zaileza kwa muda huyo utakapu tamatika wale watakuwa badu awajajenga watapokonyo mashamba yao ili apewe watu wenye uwezo wakujenga. Na habari hii ni kwa mujibu wa wetu huko mkoa ni Karusi Blaze Pascari, Kararumiye na rutoke huko mkoa ni Karusi tujelekeze huko huko huko kaskazini mwa enchi ya Burundi mkoa Mwinga ambapo Madreva wa gari za ya lori wanaopitia katika mpaka wa Kobelo unaopatikana kati ya enchi ya Burundi na Tanzania wanaeleza kupokea vema hatua ya wafanya, kasi, wafanya kazi watasisi ya kukusanya mapato ya serikali OBL ya kualahisishia kuagiza bidhaa nchini burundi halaka bathi ya madeleva waliozungumuza na lipota wetu kumukwani mohinga wamefamisha kwamba kinacho wasumbua kwa sasa ni kupata vitambulisho vinafzo tolewa wirayani kabanga nchini Tanzania wamefamisha hayo bada ya ziala ya kikazi waziri wa feda domisindi gwayo ariwendesha mupakani humo na baadaye akatoa azimilo ya kwa kuya hamisha wafanya kazi wa OBL wa eneo hilo na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu uko ni Muyinga Pierre Carver Barundi na katika ukurasa utamaduni ni kwa kuboni kubuni tasisi ya kutetea luha ya kirundi tasaidia katika mchakato wakudumisha utamaduni wa inchi ya burundi na luha ya kirundi. Ni matamushi ya kebuwa mwana muziki mkongwe mwenye asili ya burundi pluspele magwar pisia marsiali burikuki anaitambulika lasmi kwa jina labahaga. Musani huyo anaeleza kwa amba tasisi hiyo inakuja katika muda muafaka kwa sababu. Mburuha ya kirundi ilikuwa ikitumiwa si vzondi kwa sasa na wa pamoja na wandishi wa habari. Mwana muziki huyo anatolea wito viongozi wa vzomu vzahabari kupitisha ledioni na televizieni. Nyimbo zinazodumisha umoja mshikamano pamoja na mira na desturi destuli vzainchi ya Burundi, Tumusikilize anahojiwa na muenzetu etiene manila kizu aime fresh sana. Ni mambo wema kuskia kama mambo kama hayo yamekuwa kamati kinsi mnavisema lakini nafikiri kazi ingali kubwa sana. Itakuwa kweli safi Warundi wakiweza kujua pako hiyo kamati wakisema lugha ingini, haiko maneno mengine haiko ya kirundi wanajua patakuwa wengine wataweza kusema hiyo si kweli. Wataweza kukorekt. -kuk -kuk kamati hiyo e, ina faida gani kwa Warundi wote? Pamuja na wanafunzi ambao wanatumia lugha hiyo au warunda mao wanaweza kusoma lugha hiyo ina faida kubwa sababu watahakisha kuwa wanazungumza lugha ya, ya kisarufi kisanifu itakuwa ni neno vema sana sababu uh, na, na desturi ya warundi tabaki jinsi zilivyokuwa kwa miaka iliyopita na njiyo kitu nafikiri wa warundi wanataka. Kama wewe wanamziki ama msani ambaya anatumia sana luka ya kirundi, unaunaje kuna changa moto fulani katika matumizi hayo ya luka kwa wasani ama kwa warundi? Sasa, wasani kama wana, wanaimbia warundi, inafawa imbe kwa kirundi chengewe. Hawezi kwa imba kirundi, isha unachanga na kiswahili, Aona changa na kingereza. Iyo iteza kusikilika kwa nyimbo moja lakini apana nyimbo zote sababu kuna warundi. Kama nataka kwasikilizishe. Maneni unasema uluga yao. Kama nataka imba kiswahili, uimbe kiswahili Pia chenyewe tu apana kuchanga changa. Na fikiri iyo njono nilisa sema kusu haimambo. Haya, unaweza toa shauri gani kwa watu hao? Uneza toa shauri, wajifunze luga wanataka imba. Wajifunze desturi ya luga. Wanasema ni wajue wanaimba kitu gani. Huwezi kufanya uimbie watu na hujuhu wajui na hujuhu kitu gani wanapenda. Sasa hiyo watitaitabili. Kama wanaweza kusopi, hiyo luga wajifundise vizuri sana. Na kwa sasa tuangazie katika ukurasa wa michezo ambapo, wanariada zaidi ya fukumi na moja kutoka pembe ine za dunia ndiyo. Wanaotarajiwa kati, kushiriki katika michuano ya kimataifa jezo lempiki na uzinduriwa rasumi jumahi mujini Tokyo, Nchini, Japan. Mulipuko wa virusi za corona unawangamiza ulimuengu kwa sasa umeleta changamoto tele kwa kutola mazingira ya wanariada walio hudulia michuano hiyo. Shere heza kuzinduwa wa rasumi michuano hiyo zinaendeshwa tangu sasa e, mchana huu na, wa, na, ma, na mashabi kiwa naofikia idadi ya elfu moja ndiyo wanaulu usiwa kutazama michuano hiyo mengi zaidi na ome nduwayo. Bada ya kuahirishwa kwa mwaka mzima Michezo ya Olympic ya awamu ya 32 Inafunguliwa rasmi mjini Tokyo Katika nchi ya Japani Ijumahi katika hali ya sinitofahamu Jyangala COVID-19 bado na uzito mkubwa Juu ya haflahi Na katia mgogoro wa kiafya Na matuwa kiawa yake mabaya Japan ya sherehekea shingo upande Uwanjampia wa Olympic wa Tokyo Uliokamilishwa mwishoni Mwamuaka wa 2019 Uliharimu Wastani wa bilioni moja nukta Hadi euro bilioni moja nukta nane Wanja huu wakisasa Unawezo wakupokea watu Sitina nane elfu Tayari michezo hii ya Olympic Iliahirishwa kwa mwaka mzima Na mamlaka ya Japan Katika kukabiliana na aina mpya Ya kirusi cha Corona Delta Hali ya Hatari Ilitangazwa Julai kuminambili Mugi unawanda michezo hiyo Wa Tokyo Unawekwa katika hali ya tahadhari kutokana na idadi kubwa ya maambukizi huku karibu 32 ya raia wa Tokyo wakisema Kamati yaandalizi ya Olympic haiwezi kudhibiti maambukizi michezo hiyo inapoendelea. Katika tarifa inayofungamana na swala hilo ni kwamba timu ya kandanda ya Afrika Kusini ilikuwa ifahamu iwapo ingecheza mechi yake ya ufunguzi dhidi ya Japan baada ya sheria za kuzuia maambukizi ya COVID-19 kupelekea wachezaji pamoja na makoocha 21 kuwekwa karantini. Waandalizi wa michezo hii ya Olympic wamethibitisha kwamba waliokutana karibu na timu hiyo ya Afrika kusini wamewe kwa karantini zaidi ya wanariada kuminamoja elfu wanasubiriwa kushiriki katika michezo 1339 itakayochezwa kwenye nyanya hamsini tofauti za michezo. Miongoni mwa hao sita ni warundi ambao watatu katiao wanafanya riada wawili hushiriki michezo ya kuogelea na muingine umoja ni mpigangumi wa box. Michezo hiyo inayohanza leo igyuma 23 Julai. Itakuisha nane agosti mwaka huu. Shukrani Omen Dwayo tunaposalia katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya taifa ya soka ya vijana wasiozidiwa umri wa miaka 23 wanachuana kwa sasa na timu ya taifa ya Ethiopia mtanange ukiwa katika dakika 34 na kwa sasa timu zote bado hazijafungana ni sare ya tasa na katika michuano mchua, na michuano hiyo iliandaliwa ni katika michuano ya Sekafa Challenge inayowatimua vumbi nchini Ethiopia tangu tarehe 17 Huu, jurai katika mchuanu wa kwanza nchi ya Burundi ilichalaza Eritrele ya marukoli matatu bila wakati ambapo Ethiopia ilitoka sali ya ba moja kwa moja na timu ya Ethiopia ya Eritrea. Burundi ndiyo inaongoza katika kundi B ikiwa na idadi ya pointi 3, Ethiopia ikiwa na fasi ya pili na pointi moja ikiwa na timu ya muisho ni Eritrele na ambayo ina... Moja. Na inchi ya Burundi inaitaji kupata sale katika mutanangi huo ili ifuzu katika atua ya nusu finali na tunapusaria katika Michuano ni kwamba timu ya Manchester City. Wako tayari kumutuwa mmoja wa chezaji nyota ikiwe mwa mshambuliaji mbrezile Gabriel Jesus, mwenye umri wa mnyaka 24 na, na nahoda wa Algeria Liad Mahrez na kiungo wa um, ule Bernardo Silva na mshambuliaji wa ungereza Laimus Ralingi kama sehemu ya kumupata kuimarisha kui Tottenham kumusajili muingeleza e, Harry Kane na kwa kuitimisha tarifa hii ugenini kwa mbala ya ishirini wameuwawa na maerfu wamekimbia wame makuabo umakuao bada ya kuzuka kwa mapigano makari kati ya wasi na vikosi vinajo ungu wa mkono, na serikali ya Ethiopia katika Jimbo la Afal linalopatikana na, li, na lile lenye mzozo wa Tigra mapigano haya mapia ya naasa ya naashiria mw mw ya naashiria muendekezo na wa machafuko ya zaidi ya mwezi minne katika jimbo la Taiga eneo ambalo maerfu ya watu wameuawa na wengine wakayakimbia makwao na ni hadi hapa ndiko mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro sina budi ya kumalisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili nikushukuruwe msikilizaji wote jiunga nami tangu mwanzo hadi tamati nimeshukuru pia fundi mitambo engineer ayo Wayo niweze ili niweze kusikika ni wageni nikiwatakia kila raheri tukutane hapo saa 10 na dakika kumi katika abari kwa ufupi Jean-Marie Vianney ngenda kumana